«І у розпорядження полковника Воронова, а в американській зоні окупації я мало не ревів од розпачу. Як же так? Віддати комусь свій трофейний дизель? А тепер ніби й нічого, вже і забуваю про дизель». Гаврило Панасович зітхнув. «Аби ж то життя все як трофейний дизель, а воно ж яке довге, велике, тяжке. Згадаєш мене, Миколо, не раз і не двічі». Може, і цю нашу розмову згадаєш. І слова апостола не зашкодить. А як же щодо того полковника, який сидить у підвалі у Козуріна? До нього теж ці слова апостола. Може, він і не зрадник зовсім? Може, взагалі в нас зрадників на фронті не було? Хочеш знати мою думку? Коли вона не така, як у мене, то чому би і не хотіти? Згадай, 41 рік. Ти на фронті з перших днів. Усе сам бачив, пережив. Я ще пробував евакуювати свою агростанцію, мене мобілізували згодом, але в ті перші місяці війни все змішалося. Військові й цивільні, надія і страх, судьба й нещастя. Тільки за перші два тижні війна відкотилася від західного кордону і вдерлася в саме серце України – а Сталін у своєму виступі по радіо 3 липня запевняв нас, що кращі сили ворога і кращі сили його авіації вже розгромлені. А фашистські месери ганялися по степах за кожним окремим червоноармійцем, і танки Гудер-Яна опинилися вже під Сумами. Коли це були гірші частини, то які ж тоді в чорта були ті кращі, які вже розгромлено, і чому наші війська ніяк не можуть зупинитися, а тільки біжать, біжать, біжать. Гриміли залізні накази утримувати до останнього бійця Київ, Одесу, Севастополь, Дніпро і Донбас, заритися в землю ні кроку назад і до останнього патрона не зупинятися ні перед якими жертвами, ні перед якими. Жертви, жертви, жертви. До війни жертви. На війні так само. Мостили тілами всі путі, клали як снопи, як хми гадки, як колоддя в переправи. І нічого не помагало. Ніхто не знав причини наших поразок. А вгору глянути не наважувалися, а той, що дивився згори, бачив докола тільки те, що бачив і до війни». Зраду, панікерство і боєвузливість. Зрада, зрада шелестіло і сичало повсюди. Розповзалося, мов, пошесть, слово, від якого здригалися серця не тільки рядових бійців, а й згартованих воїнів з генеральськими погонами, у тих, хто пройшов Іспанію, Халхінгол, Фінляндію. Павлов зрадник, Кирпонос зрадник, Маршал Кулик зрадник, сам Ворошилов мало не зрадник. Сталін знімав командуючих фронтами, віддавав під суд генералів, розсилав грізні накази командуючому і члену військової ради, прокурору і начальнику третього управління негайно виїхати у передові частини і на місці розправитися з боягузами і зрадниками. Що ж виходило? А у царя – третє відділення, а у Сталіна – третє управління. А вся історія викриття зрадників? Ну, хай так. Не стану заперечувати, що цей упійманий тобою, хоч і пізно, полковник-зрадник, якому не може бути прощення. Та хіба ж усі зрадники? І хіба два роки відступали і дійшли до самої Волги через зрадників? А де було Верховне Командування, і яке воно було, і чи було воно взагалі? Ти над цим не задумувався? Не мав часу задумуватися, під Києвом пробили мені груди, потрощили ребра, чотири місяці госпіталю в Саратові, незапасний полк, на весні Брянський фронт, знов поранення, півроку в гіпсі, воювати довелося вже в Польщі. Так що я ніби й не відступав, пощастило. Як подумаєш тепер, то й справді пощастило, хоч було всього, страшно і згадувати». Але ж терпіли всі, весь народ, уся країна. Не там шукали винних? А хто знав, де їх треба шукати? Візьміть того ж генерала Власова, особистий адвітант, якого сидить у нас у підвалі. Хто б міг подумати, що Власов стане зрадником та ще яким? Він, і командуючи РВА –